Com dèiem, continuem parlant d'educació perquè només dos de cada 10 docents de centres públics han secundat aquest dimecres la vaga convocada pels sindicats contra la política educativa de la Generalitat. Un baix seguiment que ha portat el conseller Ernest Maragall a demanar-los que acabin amb la via de la confrontació i seguin a dialogar. L'Institut de la seva Montgat, on estudia gran part dels adolescents de Tiana, ha secundat la vaga de docents d'aquest dimecres de manera irregular. Per la seva banda, l'escola l'Olengrada de Tiana no ha secundat la vaga, com ja va informar, mantingues tot i així, la direcció del centre ha manifestat en diverses ocasions que comparteixen bona part de les reivindicacions dels sindicats d'ensenyament. Per conèixer precisament doncs, la banda, la perspectiva d'aquests sindicats, tenim a l'altre costat del telèfon a la responsable d'Educació de Comissions Obreres, Montse Ros, bon dia. Bon dia, bona hora. Doncs bé, primer de tot, demanar una valoració global de la jornada d'ahir. Doncs... Uh... Bé, bueno, jo vaig veure una manifestació que potser era amb 40 o 50 mil persones, fa demà el dia, oi? Però eh, vam omplir la via laietana i estàvem entrant a plaça Sant Jaume, al carrer, eh, carrer Ferran, es diu aquell, al uh -huh. carrer Sant Jaume, carrer Sant Jaume dir, no? i en, encara hi havia gent a Fontanella i a plaça Catalunya. És a dir, vam veure molta gent mobilitzada. El seguiment de la vaga, les dades del departament, ens es descompten sistemàticament el 25% dels vaguistes, mm. perquè no sé com tenen fer l'aplicatiu, que no, no ens entenem gaire. Sí. Podríem explicar-ho, però és una cosa tècnica, no? Mm -hmm. uh, sempre que hem tingut menys gent fent vaga que 3 vagues? Sí, però pues que 4 vagues costen de pagar. Clar. Si un docent li descompten 80, 100, 120 euros pel dia de vaga, doncs són molts dies de vaga i no tothom està en disposició de fer-los. Ara, dir, bé, sí. ara bé, el que dèiem de l'escola de Tiana, mm. no? que diu, estan d'acord. Sí. No? sí, però <laughs> no han fet vaga, que... no? no sí. Estan d'acord però no han fet vaga, no? Però fixa't que per mi és una dada important, no? Que és, eh, nosaltres sempre consultem amb la gent dels centres, perquè, clar, naturalment és molt complicat representar tothom, tothom, tothom, eh, sobre els motius, per les reivindicacions que estem i com veiem les coses, no? I el grau d'acord sobre els punts que estaven plantejats en aquesta vaga, era el més alt que hem tingut mai, de, el grau d'acord. Mm -hmm. Ara hi havia molta gent que és que ens deia que tenim dificultats ja per seguir la vaga. No, ésitats ja, ja, ja, ja, ja. ha passat clar. I, i a Girona encara ens ha passat més que aquí perquè els que han estat sense llum una setmana no s'han posat a fer vaga Mira, jo també els entenc uh -huh. que després de que els nens hagin estat don tota una, una setmana sense anar a classe donc no. no potrà massarà no massa si no? Cla, no massa. uh, sí, sí, més no després de, de la jornada d'ahir doncs, uh, aquestes dades de participació o de seguiment de la vaga donc uh, diguéssim que han donat arguments al conseller Maragall per, uh, doncs, per al Firmar, per fer afirmacions com la següent, com dir que no ha estat justificada aquesta nova vaga i que per això no col·liat? Mira, nosaltres eh, sabíem de la dificultat de seguiment d'una nova vaga eh? i sabíem que, per exemple, si l'organitzàvem <coughs> per d'aquí un mes o un mes i mig haguéssim tingut més temps i més seguiment, segur. Però, en canvi, necessitàvem urgentment marcar la posició. Per què? Perquè el conseller Meragall en aquests dies, en el seu departament, estan decidint eh, quants grups hi haurà el curs que ve, de primària, d'infantil, de secundària, de batxillerat, eh? i quants mestres hi haurà i com es repartiran els diners pel curs que ve. No? Uh -huh. I, i ten teníem molt interès en arribar a temps per modificar la planificació. Perquè fixa't cada ara ja coneixem Uh, 32 dies afectats de retalls a la posta obligatòria entre cicles formatius i batxillerats. Sabem ja que tanquen tots els batxillerats nocturns. Sabem, en el Maresme, precisament, que tanquen uh, línies d'infantil i de primària. I a més que han sortit al carrer de manera particular cada centre de, del Maresme doncs eh? per reivindicar que no s'eliminin unes línies de, de primària, em sembla que concretament parlem de P3 o d'infantil i, i moltes altres doncs, reivindicacions no, sobre la taula. És que en aquest moment això és la urgència de l'ensenyament. A l'ensenyament s'han de arreglar sempre moltes coses, perquè és, és un envelum gran i, i, i s'ha de, de modernitzar molt l'ensenyament. Per això ho podem fer a poc a poc i parlant-ne i no tenim tanta pressa com té el conseller a fer alguns canvis estructurals, perquè en sembla que són poc reflexionats. però en canvi, la urgència sí. és que al setembre del 2009... Vem posant en el sistema 24.000 alumnes més que no hi eren l'any anterior i no s'hi va posar cap mestre. I ara aquest setembre hi tornaré un número similar, 23, 24, 25.000, ens podem equivocar una mica però les preinscripcions ja estan fetes i eh, això. I torna a no haver-hi ni una passeta en els pressupostos per tornar a posar mestres i professors i, el, i els professionals que fan falta. Mm -hmm. doncs, què està fent el departament? A intentar atendre a vores 50.000 alumnes nous sense posar-hi ningú. Ma, això és molt fumut pel servei, no? per l'atenció que poden rebre els alumnes, però també és molt fumut pels que hi treballem perquè ens carrega naturalment les condicions laborals. I, i sempre pica sobre... Aquell que més necessita del sistema educatiu, no? Els que n'encen més reforços, els que sent més assuraments, aquells batxillerats que estan en un barri, en un poble, que si no allò no s'aguantarà, perquè si no aquells ja no estudiarien, aquell és el que em tanca. Per què? Perquè és el que té menys alumnes. Va, que es desplaci, no? Que es desplaci, depèn, no? Clar. Uh... Aquesta és la urgència. nosaltres volem convèncer el senyor Maragall i volem convèncer al president Montilla... De que podem negociar-ho tot i de fet els que es van aixecar de la taula van ser ells eh? Eh, podem negociar-ho tot però hem de començar pel que hem de començar Uh, tot i així, amb aquestes paraules que acaba d'afirmar, de, de eh, hem de dir que des de l'educació, des del Departament d'Educació, concretament al seu conseller, no, no diu el mateix. És a dir, que, que diuen que qui es va aixecar la taula van ser els sindicats i que qui, no, qui ara mateix no té ganes de dialogar són els sindicats i de fet ha demanat als sindicats que escoltin el missatge dels si seus professors. Si voleu, us puc aportar l'acte de l última reunió. Uh -huh. És a dir... No, jo la puc ensenyar, no tinc cap problema en aportar l'acte de l'última reunió en què nosaltres és veritat que convoquem mobilitzacions mm. cosa que podem fer és el nostre dret intentar expressar públicament una reivindicació que no, no, enlloc no s'ha dit que això és incompatible negociar, llavors a la mesa i expressem la necessitat de negociar i de negociar sobretot i en primer lloc aquest tema que estem dient. I després ja negociarem els desplegaments a de la LED, poc a poquet i sense presses. Però primer quan serem l'any que ve per atendre el que hem d'atendre. I és el departament el que diu, que ells s'aixequen de la taula i que ja reconsideraran tornar a negociar amb nosaltres. I l'acte jo la tinc, vull dir que la puc aportar sense cap mena de problema. Si el mm -hmm. departament pot aportar una altra cosa, que ho demostri. Uh, veiem que, per tant, les relacions són més que tenses. I que són molt tenses. I, perquè... Hi ha alguna via de diàleg que es pugui obrir? és, és un... És, és una situació difícil, eh? Perquè portem des que aquest conseller és conseller que no hem aconseguit acords en el, en el món de l'ensenyament, eh? No n'hem aconseguit. És més, ha incomplert tots els anteriors, eh? Ha incomplert el pacte nacional, ha incomplert l'acord estratègic, ha incomplert els acords laborals que teníem del 2005. Ens ha incomplert tot, eh? Sí, sí. És molt complicat, això, no? Quan una part de la negociació que és la que té el poder pot no aplicar el que tu has acordat, eh? Nosaltres li demanaríem al president Montilla que posés algun interlocutor més en la mesa de part del govern que pogués salvar aquesta situació de desconfiança tan gran que li tenim en l'equip del conseller Uh, abans hem parlat doncs, de, del cas de Tiana no? de com uns professionals uh, doncs diuen que comparteixen bona part de les reivindicacions dels sindicats d'ensenyament però que tot i així no han fet vaga i també ens agradaria que, que féssim doncs, aquesta valoració respecte al punt de vista dels pares no? perquè no sé si entenen tot el que està passant no sé si entenen aquesta quarta vaga uh, aquest, aquest moment en el qual doncs, els nens tampoc no poden anar a l'escola bé, hi ha els serveis mínims no? però que no tenen els serveis habituals els entenen jo també penso que la relació amb, amb, la, amb les famílies, amb les accions de pares i mares de les escoles, amb les coordinadores d'ampes dels municipis, fins i tot amb la mateixa SAPAC, ha millorat des de, la, des de fa dos anys cap aquí. O sigui, hi ha un moment de, de gran incomprensió. Jo crec que en aquest moment, cada vegada, no diré que és general, eh, però ens eh, tenim notícia i constància de més escoles en què les AMPAs estan eh, preocupades, en el mateix sentit que el claustre del professorat i que la direcció de les escoles, que s'organitzen, que discuteixen, que fan arribar a la conselleria documents, que, que estan preocupats i que fins i tot van organitzar-se a, algun, a alguns llocs per venir a la manifestació organitzats ahir, eh? Ahir hi havia ampes organitzades a la manifestació de Barcelona. És a dir, que ho sentiu amb el recolzament de les ampes. Jo diria que estem millorant en aquest sentit. Tampoc no voldria dir... Eh, jo no... Eh, eh, Deix ser molt mal a fer declaracions perquè no sé fer sí. eh, titulars absoluts, no? Crec sí. que tenim de tot, però que anem millorant aquesta relació perquè es va fent evident que el, el deixar menys persones per treballar i menys diners per treballar a l'escola no pot anar bé per ningú. Per nosaltres, que hi treballem, segur que no, però per la gent que n'ha de fer servei i que és usuària i que té dret a l'educació, eh, doncs és una tèrdua de qualitat i una tèrdua d'equitat, també. Uh -huh. Bé, doncs com deiem, hi ha tot d'arguments sobre la taula doncs eh, extensiblement explicats al llarg de les altres vagues però que tot i així continuen estan sobre la taula i que hi ha aquests punts d'urgència, no? Aquests punts d'urgència que, bé, no sé si pregunta per l'optimisme o no perquè al llarg de l'entrevista doncs hem sentit un to bastant pessimista respecte a les relacions amb el departament, no? Per tant... Mira, si, si fos completament pessimista eh, no estaríem convocant una mobilització. A nosaltres, si convoquem, és perquè pensem que hi ha sortida, que hi ha camí, si no estaríem rendits i calladets, no? I qui ets? No. Hi ha, hi ha, de, hi ha camí i n'hi ha d'haver de camí. Uh -huh. I hem de trobar un acord, també. Eh, eh, eh, potser hem de fer un esforç, també, des del punt de vista del govern de Catalunya, de, de facilitar una interlocució eh, més sòlida, però però hem de trobar aquest camí, l'hem de trobar. Bé, doncs, Montserrat Ros, responsable d'Educació de Comissions Obreres, moltes gràcies per atendre la trucada, que vagi bé. A vosaltres, una abraçada. Déu, bon dia.